а в кожній кімнаті меблі інші і картини, картини на стінах. Була ще одна велика кімната-кінозал. Тут вечорами вдвох, а часом в присутності сина, молодший приїжджав частіше, дивилися кіно. Сини обоє були як батько, статні, солідні, при своїх машинах і галстуках. Правда, часом приїжджали і без галстуків. Але ті приїзди були раз на місяць, а то й на два місяці. Вперше у двох приїхали і зачинилися в одній з кімнат з батьком. І чути було ци то сварку, цю розмову, що явно радісної не була. Соломія зрозуміла вона тому причину. Не треба великого розуму, щоб здогадатися. Але з нею були вічливі, підкреслено вічливі, чемні. Все при нечастім свілкуванні Соломія Антонівна, раз це два, молодший. Ростик, навіть пані Соломія сказав, і все ж відчувала, нутром відчувала Соломія холодок, і не те, щоб з верхнє ставлення, Якесь таке, мов би вона тут істота чужорідна, Така, що й прогнати, і нічого зробити не можна, І образити не образиш, а доторкнутися остерігалися. І в той же час є якась і повага. Може, думають, бач, яка спритна баба Зуміла такого заможного чоловіка хоч на старості літ обкрутити. Жінок обох бачила по разу, ні, меншого двічі, обоє моложаві, вифренчені пані, Вероніка і Ольга. У меншого друга жінка. Діти обох за границею жили. Ростикова донька раз приїхала на другу зиму, то вона була проста, правда, ходюща, як тичка, і диміла, як паровоз. Всі говорили російською, Хоч Ростик і знав українську, та з нею підкреслено спілкувався. Мусила визнати Соломія, найбільше їй подобається, коли лишається сама. Раніше в домі була прислуга, тепер, сказала Соломія, вона і прибиратиме, і готуватиме їсти. А що ще робити, раз городу нема. Продукти, бульбу, там помідори, гірки, всякі овочі, хрукти заморські доставляють, або Вадим, або от синів прислуга привозить. Соломія було запропонувала. Мого роду хоч трошки заведемо, он місця скіко. Вадим тільки посміявся, сказав, що колгоспи вже закінчилися, і вдома ліпше квіти вирощувати. Квіттів... Було в маєтку багато, і на клумбах, перед і за будинком росли, і під склом оранжерея. Вадим пояснив, квіти Соломія любила, доглядала, поливала, та не шланги, а з відра чашкою. До синів, котрі мали квартири в Києві, і свої маєтки, Вадим не повіз Соломію жодного разу. Мабуть, не хотіли неї бачити. Часто їздив у місто і до якихось приятелів під Києвом. Казав у теніс пограти. Ну, ти ж не граєш, казав. І до нього якісь знакомі приїжджали, то або сиділи з вудками коло ставка, або якимись штукенцями м'ячики маленькі в ямочки на другій половині лугу заганяли. Гень би маленькі діти, або в шахи грали, це в карти різалися, тільки не в дурня, а якісь генші чудернацькі ігри, де могли подовгу мовчати. Часом їхав Вадим на три-чотири дні, казав на рибалку у плавні. Правда, грибу справді привіз, та вже почищено. Раз сказав, що на полювання вийде, Хоч вік не той, згадає молодість, а вернувся, то за серце вхопився і на ногу став шкутельгати. Правда, за тидні в два пройшло. Був ще у будинку зал. Збоку ніби на першому поверсі, де залізяк повно. І їх Вадим пробував піднімати і сміявся, що не той тепер Миргород, Корол річка не та, і що такий кінь, як він, вже глибокої борозни не вигоре. Спали разом, та все більше здавалося Соломії, що то не Вадим поруч на широчезному ліжкові, а чоловік незнакомий, щораз генший, мов би, хто підкладає тих чоловіків, щоб охороняти неї. Щоб не втекла нікуди. Таке от чудернацьке видіння. Говорили мало, згадували. Вадим анекдоти розказував. Соломія посміхалася, а раз піймала себе на думці, то не вона сміється. З сусідами майже не спілкувалися. Раз тихо прийшла жінка – Виявилося служниця сусідського будинку. Подзвонила у ворота. Соломія відкрила. «Хазяїн поїхав?» – спитала. «Ага», – сказала Соломія. «І мій теж». Розговорилися. Та як довідалася, що Соломія тут хазяйка, не подала виду, що здивувалася, а тикос похмурніла на виду. Певно, теж подумала, «Як тобі, сільська баба, такого пана вдалося обкрутити?» До Києва за півтора року Вадим Соломію три рази возив. Раз по магазинах пройшлися, когтину і спідницю, та ще чобітки вибрали. Раз у парку над Дніпром посиділи, потім перстень їй купили, а раз у цирк сходили. На ведмедів, тигрів і клоунів подивилися. Том навесні вже було, після восьмого марта, коли з Водимом разом винопили, а перед тим Ростих привіз їй букет троянд. Ага, ще на Пасху разом до сусіднього містечка їздили на всеношну і святили Пасху. Кілька разів, Соломія в селу неподалік до церкви сама ходила. Крачкома, од Вадина, він ще сервився, міг би й підвести. Часом, як Вадима не було, їй здавалося, що навмисне тут, в цім порожнім, великим, безбережнім маєтку неї лишив. Що сама до віку тут застанеться, від того ставало страшно. Вона чекала. Вона чогось чекала от Вадима і не Вадима. Мало статися щось особливе, щоб повернутися, наче з того напівзабутнього часу, що десь там, у височині, плив і не міг спуститися на грішну землю і хоча б ще згадати про неї, і якщо не приголубити. Раз приїхали Соломія наймолодша із Віталиком. Прийняв Вадим добре, тихо посидівши трохи, вибачився, що в нього ділова зустріч. Вернувся аж вранці і знову вельми вибачення просив. До Загорен поїхати не пустив, і саму, і вдвох їхати не схотів. Боюся, що ти вже сюди не вернешся, сказав. А я тебе люблю і не хочу відпускати. Що, передчував? Чого так поводився? Соломія збагнула. Не міг інакше. А потім настав той літній день. До Вадима приїхав один з його знайомих. На веранді сиділи, розмовляли. Винопили, той гість сказав, що вельми смачне, заграничне. Вона хотіла їм принести млинців з сиром, що якраз приготувала. І спинилася, бо почули, як той гість спитав, хто ця жінка. Та так, з села, де я колись працював. Домогосподарка, можна сказати, служниця. Соломія стояла і боялася випустити тарілку з млинцями. Та таки заспокоїлася, занесла. Намагалася не дивитися на них, а щось спитали, то відповіла. Потім Вадим поїхав проваджати гостя. Соломія сиділа в кріслі і пригадувала, що її одним Вадим представляв, як його дружину навіть господиною дому, а більшості ніяк не казав, хіба це моя Соломія. Сліз не було, тико душило, ніби щось, це хтось за горло. Зрештою Соломія підвелася і почала швидко збиратися. У сумку пакет поклала тільки деякі речі, Привезені колись собою. Писати щось чи не треба. Зрештою знайшла ручку. На листку, вирваному з блокнота, Вивела рукою, яка трохи дрижала, Нерівні букви. Вибач, у нас різні шляхи. Хотіла щось додати, та не знала, що. Зрештою написала внизу соломка. Хотіла виправити соломія, та не стала. Хай. Треба швидше піти. Звідси до залізничної станції, кілометрів п'ять, вона знає, взяла документи. хотіла гроші хоча б на дорогу захопити, та згадала, що поїздом тим, дизельним,